Підлогу та присів біля неї, поклавши руки на кришку. Від кожного, кому позичаю золото, я вимагаю пам'ятну річ для своєї скрині. Цей предмет лежить там, допоки боржник не повертає гроші. Після сплати боргу я повертаю річ, а якщо ні, вона завжди нагадує мені про людину, яка не виправдала моєї довіри. Скриня каже, що найбезпечніше позичати тим, у кого майно коштує більше, ніж вони в мене просять. У таких людей є землі, коштовності, верблюди чи інше, що можна продати, щоб виплатити борг. Деякі пам'ятні речі, що мені давали, це коштовне каміння. Воно коштує більше, ніж позика. Дехто обіцяв розрахуватись зі мною майном, якщо борг не вдасться виплатити. У таких випадках я певен, що моє золото повернеться до мене разом з відсотками, бо позика забезпечується майном. Є інші люди... Вони здатні заробляти гроші, вони схожі на тебе, працюють або прислужують і отримають за це гроші. У них є дохід, і якщо вони живуть чесно і не зазнають невдачі, знаю, що вони також повернуть золото, яке я їм позичив, а також відсотки, на які я маю право. Такі позики забезпечені людським старанням. Буває таке, у людей немає ані майна, ані підтвердженого джерела заробітку. Життя важке, тож завжди будуть люди що не зможуть на нього прилаштуватись. Не найкращий варіант, але цим людям я теж позичаю, хоч це може бути самий лише дріб'язок. В цьому разі моя скриня може мене в майбутньому засудити. Якщо поручителями за такою позикою не стануть добрі друзі позичальника, які підтвердять, що він достойна людина». Матон відімкнув замок і відкинув кришку. Родан з цікавістю нахилився до скрині. Зверху на багряному полутні лежало бронзове намисто. Матон взяв його і з любов'ю погладив. «Це намисто назавжди лишиться у моїй скрині, бо я його власник, відійшов в інший світ. Його річ я бережу, як і пам'ять про нього, бо він був моїм добрим другом. Ми торгували разом і мали великий успіх, допоки він не привіз зі сходу на речену. Прекрасно, але не таку, як наші жінки». Її краса засліплювала очі. Він не жалів грошей на її бажання. Коли золота не стало, бідолашний прийшов до мене. Я дав йому пораду і сказав, що допоможу знову упоратись зі справами. Однак не судилося. Під час сварки його обраниця вдарила його ножем у серце, яке він мав необережність її відкрити. «А з нею що сталося?» – запитав Родан. «Ось це лишилось від неї». Матон підняв багряне полотно. «На...» Не мук, сумління, вона втопилась в Євфраті. Ці дві позики ніколи не повернуться. Це скриня доводить радане, що доброму лихвареві варто триматись подалі від людей, охоплених сильними почуттями. А ось дещо інше. Він дістав кільце збичачої кістки. Це належить одному землеробові. Я купую килими, що чуть його жінки. Якось увесь їхній врожай з'їла сарана. Я допоміг йому, а коли землероб зібрав новий врожай – він повернув борг. Згодом він прийшов до мене та розповів про якихось чудернацьких кіз, яких один мандрівник бачив в далекій країні. У них довга вовна, настільки чиста і м'яка, що її можна вплітати в килими, і вони будуть такими гарними, що й по всьому вавилоні таки годі шукати. Землероб хотів купити стадо цих кіз, але грошей в нього не було». Тож я позичив йому золота, щоб він міг вирушити в подорож і повернутися з козами. Тепер вже стадо в нього, і наступного року я здивую вавилонську знать найдорожчими килимами, що вони матимуть за щастя купити. Незабаром я мушу повернути йому кільце. Він наполягає на тому, щоб швидко повернути борг. Чи боржники так справді роблять поцікавився середан? Так, якщо позичають на справу, яка потім повертає їм гроші, однак якщо вони беруть у борг через свою необачність, попереджаю тебе, будь обережний, бо можеш ніколи більше свого золота не побачити. Розкажи мені про цю річ, попросив Родан, витягуючи з скрині важкого золотого браслета, оздобленого дорогоцінним камінням рідкісної форми. А мій добрий друг, ой як не байдуже до дівчат, засміявся матон. Не забувай, що я все ж набагато молодший за тебе, відповів Родан. Хай так, але цього разу ти бачиш романтику там, де її нема. Браслет належить огрядній, поморщеній жінці. Вона потякає так багато, а по суті каже так мало, що мені не вистачає терпіння її слухати. Колись її родина була багатою і справді повертала борги, але для них настали лихі часи. Цієї жінки є син, з якого вона хотіла зробити купця. Тож прийшла до мене і позичила золота, щоб її син приєднався до справи власника каравану, який зі своїми верблюдами подорожує від міста до міста. В одному щось купити, в іншому продати… Цей чоловік виявився покидьком. Він кинув бідолаху на чужині без грошей і друзів. Виїхав з міста рано вранці, поки юнак ще спав. Може, колись хлопець виросте та поверхне борг? А поки відсотки з позики я не отримую, а чую лише балаканину. Однак визнаю, що коштовне каміння за ціною зберігається сумою боргу. А ця жінка питала в тебе поради, як мудро використати позику?» Ні, сталося зовсім навпаки. В уяві вона малювала сина заможним, впливовим вавилонянином. Я заперечив, і її обуренню не було краю. За моїми словами, вона докоряла мені не на жарт. Я знав, що на недосвідченого хлопця чатує небезпека, та вона запропонувала заставу, тож я не міг їй відмовити. А це, продовжує Матон, розмахуючи шматком зв'язаної у вузол пакувальної мотузки – Належить небатурові, який торгує верблюдами. Коли він купує стадо, а своїх грошей йому бракне, він приносить до мене цього вузла, і я позичаю, скільки йому треба. Він мудрий торговець. Я впевнений, що він приймає розумні рішення, тож без вагань позичаю йому золото. Та й багато інших вавилонських купців заслужили мою довіру шляхетною поведінкою. У моїй скрині їхні речі довго не затримуються. Добрі торговці, це здобуток нашого міста, і мені вигідно їм допомагати, щоб у місті розвивалась торгівля, а Вавилон жив у достатку. Потім Матон взяв жука, виріз з бірюзи і зневажливо кинув його на підлогу. Подарунок з Єгипту. Чолов'я, якому належить цей жук, байдуже чи повернеться до мене позичене золото. Коли я сварю його, він відповідає, як я можу виплатити борг, якщо за мною ходять негаразди, у тебе і так золота повно. Що мені з ним робити? Жук належить його батькові, достойному чоловікові з невеликим доходом. Він заклав свою землю і стадо худоби, щоб підтримати сина у справах. Спершу хлопцеві щастило, а потім він так хотів здобути величезне багатство, що втратив голову. Знань йому ще бракувало. Його наміри провалились. Юність, пора, чистолюбства. Коли ти юний, хочеться дійти до багатства найкоротшим шляхом і здобути собі все те цінне, що воно може дати». Щоб швидко розбагатіти, молодь часто не розмірковуючи прозичаї гроші, бо ж у неї немає досвіду, щоб зрозуміти. Безнадійний борг. це наче глибока яма, куди швидко падаєш, із якою довгими роками не можеш вилізти. У цій ямі смуток така я тя, над нею сонце ховається за хмари, а ніч сповнена безсоння. Однак я не відмовляю майже жодному з позичальників золота – Навпаки, заохочую, коли воно йде на розумне діло. Я і сам мав перший свій успіх як лихвар завдяки позиченому золоту. То що робити мені в такому разі? Юнак в розпачі, у нього нічого не виходить. опустивши руки, він навіть не намагається виплатити борг. Я щиросердно не хочу забирати від батька землю і худобу. «Ти розповідаєш, мені багато цікавого, – наважився перебити лихваря Родан». Та на своє запитання я відповіді не чую. Чи варто мені позичити зятеві 50 золотих монет? Для мене вони багато значать. Твоя сестра достойна жінка. Я дуже її поважаю, та якби до мене прийшов її чоловік, щоб позичити 50 золотих монет, я запитав би, навіщо вона йому. Якби він відповів, що хоче стати купцем, як я сам і торгувати коштовностями, я сказав би йому, що ти знаєш про торгівлю, ти знаєш, де купувати товар за найнижчою ціною. «А де продавати задорого, знаєш? Можеш мені ствердно відповісти на ці запитання?» «Він не збіг би», – визнав Родан. «Він часто допомагав мені робити списи, працював в крамницях. Тоді я сказав би йому, що мета в нього зрозуміла. Щоб стати купцем, потрібно навчитись торгувати. Його бажання заслуговує на повагу, але воно непрактичне, тож золота я йому не позичив би». Але якби він сказав «Так, я багато допомагав купцям», я знаю, як дістатись смірний дешево купити килими, які течуть тамтешні майстрині. Також я знаю багато заможних вавелонян, тож зможу їм продати килими з великим виторгом. Тоді я відповів би, у тебе розумна мета, бажання твоєї гідне поваги. Я радо позичу тобі 50 золотих монет, якщо ти даси мені заставу. Він міг би відповісти. У мене немає ніякої застави, окрім того, що я достойний чоловік і обіцяю добре тобі заплатити за цю позику. Після цього я додав би... «Я плекаю кожну золоту монету. Якщо злодії у тебе викрадуть скарб, коли ти їхатимеш до Смірни, або заберуть килими, коли повертатимешся, у тебе не стане чим повернути позику, і моє золото пропаде». «Розумієш, родане? Гроші – це для лихваря товар. Їх легко позичити, однак, якщо давати в борг нерозумно. Повертати його важко. Розумний позикодавець бажає не ризикових справ, а гарантії того, що його гроші повернуться». «Добре діло», – продовжив Матон, – «коли допомагаєш людині в біді? Добре допомагати тим, хто зазнав важкого удару від долі? Добре допомагати початківцям, щоб вони домоглись успіху і стали поважними громадянами? Однак допомагати слід мудро. Інакше станеться так, як і з Віслюком. Бажаючи допомогти, ми перекладаємо на себе чужий тягар». І знову я відійшов від запитання, родане. «Та слухай же мою відповідь. Залиш собі 50 золотих монет». Гроші від твоєї праці і винагороди належать лише тобі, ніхто не може тебе змушувати від них відмовлятися, якщо ти сам цього не забажаєш. Якщо позичаєш, щоб згодом отримати ще більше золота, роби це обережно, де тільки можеш. Я не люблю, коли золото лежить без роботи, але невиправданий ризик я не люблю ще більше. А тепер скажи, скільки років ти виготовляєш списи? Три повних. Скільки монет ти відклав, якщо не рахувати царського подарунку? Три. За три роки роботи ти відмовляв собі в гарних речах, щоб відкласти більше монет заробітку? Саме так. Тоді за 50 років праці, відмовляючи собі в чомусь, ти міг би нагромадити 50 золотих монет? Довго довелося попрацювати. Як вважаєш, чи хоче твоя сестра наражати на небезпеку 50-річне заощадження з праці через якийсь... Бронзовий плавкий казан, з яким намагатиметься опоратися її чоловік, як стане купцем. Вона не хотіла, якби я говорив твоїми словами. Тоді піди до неї і скажи, три роки я працював щодня з ранку до ночі. А відпочивав лише в дні каяття і посту. Я багато в чому собі відмовляв, хоч як моє серце цього прагнуло. За кожен рік, який я пропрацював, позбавляючи себе гарних речей, можу показати одну золоту монету. Ти моя люба сестра» я хочу, щоб твій чоловік взявся до справи і мав у ній великий успіх. Якщо він покаже мені мудрий план, який оцінить мій друг Матон, тоді я з радістю позичу все, що відклав за цілий рік. Щоб він справдив свою мрію. Зроби так, як тобі кажу, і якщо в ньому є воля до успіху, він це доведе. А якщо в нього не вийде, він заборгує тобі не більше, ніж він колись зможе повернути. Я позичаю людям золото, бо в мене його більше, ніж мені треба для торгівлі. Я хочу, щоб цей надлишок... Працював на інших і заробляв ще й мені. Я не наражаю своє золото на небезпеку, адже багато працював і багато в чому собі відмовляв, щоб його заробити. Через те я нікому його не позичу, якщо не буду певен, що воно в надійних руках і повернеться до мене. Так само я не дам у борг, якщо сумніваюсь, що позику виплатять вчасно. Родан, я розповів тобі трохи секретів своїй скрині, і з них ти зможеш зрозуміти, що людина слабке створіння, їй притаманне бажання позичити навіть коли вона не певна, що поверне. Бачиш, як часто люди думають, що якби в них було золото, то вони заробили б собі багатство. Та в їхньому разі це марні надії. Бо в них немає ані здібностей, ані знань, щоб їх втілити в життя. Зараз, родане, у тебе є золото, яке ти маєш змусити працювати на себе. Ти можеш, як я, стати лихварем, якщо збережеш свій скарб. То він тобі щедро виплатить і даруватиме задоволення і дохід усе твоє життя. Однак, якщо ти його не впильнуєш, він стане для тебе джерелом постійного смутку і жалю, до якого ти щораз повертатимешся в дубках. Що ти найбільше хочеш зробити з цим золотом в твоєму гаманці? Хочу захистити його. Мудрі слова підтримав Матон. Перш за все, ти бажаєш безпеки. Як гадаєш, чи буде золото безпечно в руках зятя? Будь-ось, що ні, він не вміє берегти гроші. Тоді незважай на почуття відповідальності, бо тут воно хибне – і не довіряй свого скарбу нікому. Якщо хочеш допомогти родичам чи друзям, шукай інші шляхи, не ризикуй своїм золотом. Не забувай, монети несподівано визглезають з рук тих, хто не знає, як їх зберігати. Розтринькати їх самому чи дати комусь, щоб втратили – це одне й те саме. Чого ти бажаєш своєму скарбові, окрім безпеки? Хочу, щоб він мені заробляв золото. І знову мудрі слова кажеш, скарб треба змусити заробляти і зростати. Золото, що ти з розумом позичив, може дати тобі вдвічі більше, перш ніж ти постарієш. А якщо ти ним ризикуєш, то небезпека чатує і на можливий заробіток. Через те не слухай химерних планів немудрих людей, які нібито знають, як змусити твої гроші заробляти золоті гори. Це ілюзії мрійників, які нічого не тямлять у тому, як надійно і безпечно вести торгівлю. Будь стриманим у сподіваннях на прибуток, щоб зберегти свій скарб та ним насолоджуватись. Не грайся з вогнем, не давай його тим, хто обіцяє лихверські відсотки. Намагайся бути серед людей, які вже мають успішну справу. Щоб твій скарб щедро тебе винагородив у розумних руках і був захищений їхньою мудрістю і досвідом. Якщо ти прислухаєшся до цих порад, то зможеш уникнути прикростей, що спіткають більшість людських синів, яких боги вважають за потрібне винагородити золотом. Родан хотів подякувати йому за мудру пораду, та Матон слухати не хотів, а натомість сказав – Царський подарунок навчить тебе великої мудрості, якщо ти збережеш ці 50 золотих монет. Тоді ти справді чоловік розсудливий. Ти ще мало спокус. Багато хто даватиме тобі поради, а нагоди зробити цілі статки так і сипатимуться на тебе». Історії з моєї скрині мають тебе попередити, перш ніж віддавати свого золотого гаманця монету, переконайся, що зможеш її безпечно повернути. Якщо моя наступна порада стане тобі до вподоби, повертайся, я радо поділюсь з тобою. А перш ніж піти від мене, прочитай слова, що я вирізбив під кришкою моєї скрині. До них варто дослухатись, і боржникові, і лихвареві. Краще трохи обачності, ніж багато жалю. Вавилонські стіни. Старий банзар, похмурий воїн, що за своє життя побачив не одну битву, стояв на варті проходу, що вів до вершини стародавньої Вавилонської стіни. Вгорі доблесні захисники міста змагались з ворогом, щоб їх утримувати. Від них залежало існування Великого Вавилона, міста, в якому жили сотні тисяч людей. Над стінами котилося ревіння армії, що йшли в атаку, крики тисячі чоловіків, топотіння тисяч коней та оглушливі одари тиранів, якими щосили намагались побороти бронзову браму. На вулиці за брамою списоносці очікували на бій з ворогом. Якщо той пробереться у місто. Щоправда, є для цього зібралось обмаль. Основна частина Ваволонської армії перебувала з царем далеко на сході, у великому поході на еламітів. Сили захисту були нечисленні, бо ніхто не очікував, що на місто нападуть за відсутності царя. Однак, несподівано з півночі прийшла могутня армія асилійців. Зараз ці не мають вистояти, інакше Вавилон приречений. Навколо Банзара юрбився люд. Обличчя вавелонян побіліли від джахусі, завглято питали про новини з поля бою. Спостерігаючи за потоком поранених і мертвих, яких виводили чи несли через ворота, натуп зі страху щось приглушено шепотів. Настав вирішальний момент атаки. Після трьох днів кружляння навколо міста ворог Зненацька кинув великі сили на цю частину брами. Захисники, що були зверху на стіні, відбивалися стрілами і гарячим жиром штурмові башти і драбини нападників, а якщо ті все-таки діставались вершин стін, коли кололи їх списами. У відповідь тисячі лучників противника обсипали захисників стрілами. Старий Банзар обрав позицію, з якої було зручно спостерігати за беребігом бою. Він був ближчий за всіх до битви і першим дізнавався, що йнозахисники давали відсіч оскаженілим шаленим нападникам. Дуже близько від нього став старий купець, його розбиті хворобою руки Скажи ж бо скажи, благав він, вони не зможуть зайти, мої сини супроводжують нашого славного царя, мою стару дружину нікому захистити, вони прокрадуть усей мій, весь мій крам, від їжі нічого не залишиться». Ми вже застарі, щоб себе захищати. У раби нас не візьмуть, ми помремо від голоду, скажи мені, що вони не зможуть зайти. Заспокойтесь, відповів охоронець. Вавилон має міцні стіни. Повертайтесь на базар і скажіть жінці, що стіни захистять вас і все ваше майно так само, як і величезні багатства царя. Не відходьте далеко від стін, щоб у вас не влучили стрілами. Старий пішов, а на його місце стала жінка з немовлям на руках. «Вояче, що чутно згори? Скажи, як є, щоб я підбадьорила свого бідолаху чоловіка, його сильно поранили, і зараз він лежить, у нього жар. Він проте все одно вимагає дати йому щита і списа, щоб захистити мене й дитину. Каже, що наші вороги зайдуть у місто, їхня помста буде скаженою. «Не край серце, жінко, ти ще ставатимеш матір'ю в майбутньому, а вавилонські стіни захистять тебе та твоїх дітей». «Ці стіни високі і міцні. Чи не чуєш ти, як гукають наші доблесні захисники, виливаючи казани гарячого жиру на загарбників, що піднімаються драбинами?» «Так, я це чую, то чую, як гуде таран, яким лупають нашу браму». «Повертайся до чоловіка. Скажи йому, що брама міцна і витримає таран. Скажи також, що коли ворог лізе драбиною на стіну, його чекає лише удар з пису. Дивись, куди йдеш, і хочі ховайся за оті будинки». Ванцар відійшов у бік, звільнивши шлях для проходу важко озброєних сил підкріплення. Поки вони, брязкаючи бронзовими щитами, важкою ходою тупотіли повз нього, його за пояс смикнула маленька дівчинка. «Скажіть мені, будь ласка, солдати, чи ми у безпеці?» – запитала вона. «Я чую страшні звуки, бачу, що чоловіки стікають кров'ю. Мені так страшно!» «Що станеться з нашою родиною, з мамою, братиком і ще з найменшим?» Похмурий бойовник подивився на дитину, примруживши очі і піднявши підборіття. «Не бійся, маленька», – заспокоїв він дівчинку. «Стіни Вавилона захистять тебе, матір маленького брата й немовля. Саме для безпеки. Таких, як ви, людей, добра цариця Семіра Міда, звела ці стіни понад сотню років тому». «Нікому ще не вдавалось їх побороти. Повертайся додому і скажи матері, братові і немовляті, що стіни Вавилона захистять їх, тож немає чого боятись». День за днем старий банзар стояв на посту і дивився, як сили підкріплення колоною рухаються переходом. Вони лишались там і бились, допоки не отримували поранення чи помирали». Лише тоді вони опинялися внизу. Навколо нього постійно юрбився натовп з наляканих містян. Їм кортіло дізнатися, що витримають стіни. Усім, хто питав, Банзар відповідав з шляхетністю старого воїна. «Стіни Вавилона захистять вас». Жорстока облога тривала три тижні і п'ять днів. Банзарове лице ставало дедалі жорсткіше та похмуріше. Перехід за його спиною багряний від крові численних поранених воїнів – Крився багнюкою, бо ним без перестанку піднімались нові бійці і тяжко спускались їхні попередники. Щодня перед стіною утворювалась купа убитих, що вечора їх забирали і ховали побратими. На п'яту ніч четвертого тижня Гомін за стіною послабшов. Перше проміння вранішнього сонця освітило рівнини і великі стопи пилу, що зіймались за арміями, які відступали від міста. Захисники щосили загукали, цей звук свідчив лише про одне – його повторили війська, що чекали за стінами. Він озвався луною серед містян на вулиці. Він пронісся вавилоном, наче потужна буря. Люди поспішали на двір, вулиці переповнились галасливим натовпом. Страх, який люди тижнями приховували, тепер вирвався назовні несамовитою радістю. На високій башті храму васала запалало полум'я перемоги. У небо летіли стовпи синього диму, розносячи добру звістку по всіх сюдах. Вавилонські стіни вкотре відбили напад лютого ворога, який прагнув розграбувати нещисленні багатства міста, захопити і поневолити його жителів. Вавилон простояв багато століть, тому що був повністю захищений, інакше він би не зміг. Вавилонські стіни – це яскравий приклад того, як люди потребують і хочуть захисту. Це бажання укорінено в роді людському. Сьогодні воно так само сильне, як колись – але в наш час ми навчилися думати ширше та швидше, щоб дійти до тієї самої мети. Нині, за неприступними стінами страхових полісів, ощадних рахунків і надійних інвестицій, ми можемо захиститись від прикрих несподіванок, які можуть увійти у будь-які двері та у будь-які оселі непроханими гостями. Ми не можемо дозволити собі жити без надійного захисту». Торговець верблюда Вавалона. Вавилона. більше тобі хочеться їсти, то краще працює голова і гостріше відчувається запах їжі. Таркат Азурів син думав саме так. За цілих два дні він не їв нічого, окрім двох інжирів, які він поцупав за стіною саду. Більше вихопити він не встиг. Розлючена господиня кинулася на нього і переслідувала до середини вулиці. Він йшов на базара, її лемент і досі стояв у нього в ухах. Через нього він витримав свої невгамовні пальці, що так і хотіли вихопити жадані фрукти з кошиків продавчинь. Досі він ніколи не здогадувався, скільки їжі постачається на вавилонські ринки і яка вона чудова на запах. Вийшовши з базару, Таркат пішов у бік трактиру і почав ходити туди-назад навпроти їдальні. Може, тут він зустріне когось знайомого, когось у кого можна буде позичити мідяка, за який він отримає усмішку від непривітного трактирника, а з нею і щедру порцію їжі. Таркат дуже добре розумів, що без мідяка йому будуть не раді. Він йшов у задумі і не помітив, як опинився просто біля чоловіка, якого хотів бачити щонайменше – Басіра, торговця верблюдами. З усіх Таркадових друзів і знайомих, у яких він позичав трохи грошей, Дабасір бентежив його найдужче, бо Таркад не дотримувався обіцянок і не повертав борги вчасно. Побачивши Таркада, Дабасір миттю повеселішав. «Ага, ось і Таркад, і я його скрізь шукаю, щоб він мені повернув два мідяки, які я йому позичив того місяця». «Ще до цього я позичав йому дві срібні монети. Добре, що зустрілись. Саме сьогодні ці монети мені стануть у пригоді. Що скажеш, хлопче? що скажеш?» Таркат затнувся, обличчя його почервоніло, у шлунку було порожньо, тож сил сперечатись з прямолінійним дабасиром у нього не було. «Мені дуже шкода, ледь чутно про він». Та сьогодні у мене немає ні мід'яків, ні срібла, тож я розплатитись не зможу. То достань їх, наполягав Дабасір. Звичайно, ти можеш дістати кілька мід'яків і трохи срібла, щоб, віддавши борг, віддячити за щедрість старому другові твого батька, який тобі допоміг у скруті. Не можу я розплатитись. Мене переслідують суцільні невдачі. Невдачі? То ти звинувачуєш богів у своїй слабкості. Нагаразди ходять за кожним хто більше думає про те, як позичити, а не повернути гроші. Ходімо, хлопче, посидиш зі мною, поки я обідатиму. Я з голоднів і розкажу тобі одну історію. Таркат аж здригнувся від такої відвертості, втім, це було запрошення до жаденої їдальні. Дабасір провів його до дальнього кутка приміщення, там вони сіли на маленькі килимки. Коли з'явився каускор, усміхнений власник трактиру, та Басір звернувся до нього з звичною фамільярністю. «Слухай, тувста, пустельна ящірко, принеси мені козячу ногу, але добре підсмажену і соковиту. А ще хліба і різних овочів, бо я зголоднів і хочу багато. Також про мого друга не забудь, принеси йому глечик з водою. Дивись, щоб вода була прохолодна, бо сьогодні спекотно». У Тарката на серці защеміло. Він має сидіти тут і пити воду, коли цей чоловік на його очах... Проковтна цілу козячу ногу, та він промовчав. Жодного влучного слова не спадало йому на думку. Дабосір, однак, здавалось, не знав про те, що можна просто мовчати. Він продовжив розмову, усміхаючись і доброзичливо махаючи руками іншим відвідувачам, які його знали. «Почув я від одного мандрівника, який щойно повернувся з Урфи». Про багатія, в якого є шматок каменя. Цей шмат так тонко розрізаний, що крізь нього можна дивитись. Він поставив його на підвіконні свого будинку, щоб відлякувати дощі. Мандрівник розповідає, що цей камінь жовтий, і йому дозволили крізь нього подивитись. Увесь світ виглядав дивно, зовсім не так, як насправді. Що скажеш, Таркади? Чи може весь світ в очах людини бути іншого кольору, ніж насправді? Насмілюся сказати, що так, відповів юнак, якого набагато більше цікавила жирна козяча нога, яка лежала перед дабарі сіром. Власне, я теж знаю, що так може бути, бо сам колись бачив світ у несправжньому кольорі. Зараз я тобі розповім історію про те, як я навчився бачити світ справжнім. Табасір розкаже історію про шепотів відвідувач, який сидів поруч своєму сусідові і підтягнув килимок ближче. Інші присутні підійшли з їжею та розсілись півколом. Вони хрумтіли таркатові на вухо. Він відчував, як його торкаються кістками з м'ясом. Лише він не мав чого їсти. Табасір не ділився з ним і навіть не запропонував взяти маленький кусень засохлого хліба, що впав до долу. Історія, яку я зараз розкажу, почав Дабасір і зупинився, щоб відкусити добрячий шматок від козячої ноги – це розповідь про ранні роки мого життя і про те, як я став торговцем верблюдами. Чи знає хтось із вас, що колись я був рабом у Сирії? Присутні здивовано зашепотіли, Дабасір їх задоволено слухав. «Коли я був юнаком, продовжив він ще раз з запититом, відкусивши яса». Я навчився батькового ремесла, тож міг виготовляти сідла. Я працював разом з батьком у його майстерні і узяв собі дружину. Я був молодий і не дуже управний, тому не зміг заробити багато. Грошей вистачало на те, щоб всяк так забезпечувати мою прекрасну дружину. Багато чого я бажав, але не міг придбати. Незабаром я зрозумів, що крамарі мені довіряють і дозволяють платити пізніше, якщо в мене бракує грошей». «Через юний вік та обмаль досвіду я не знав, що той, хто витрачає більше, ніж заробляє, сіє вітри сибаритства, з яких обов'язково зійдуть урагани на щастя і образ. Я вділював свої примхи, купував гарний одяг і розкішні прикраси для коханої дружини, оздоблював нашу оселю, хоч і не міг з них повністю розплатитись. Я платив, як виходило. І деякий час не мав клопоту, одначе згодом зрозумів, що не можу і жити на свій заробіток і повертати з нього борги». Позикодавці почали мене переслідувати. Вимагали, щоб я розплатився за дорогі покупки, і життя моє ставало жалюгідним. Я позичив гроші у друзів, та і їм не міг повернути. Справи дедалі більше йшли шкеребер. Дружина повернулася в дім свого батька, я вирішив поїхати з Вавилона і пошукати інше місто, де молодому хлопцеві поталонить більше. Два роки працюючи на караванних торговців, я не знав ні спокою, ні успіху. Потім я потаруваришував з багатою грабіжників, які прочісували пустелю в пошуках неозброєних караванів. Я був недостойним зватися сином свого батька, та я бачив світ крізь кольоровий камінь і не розумів, як низько опустився. На перший напад був успішний. Ми захопили багато золота, шовку і цінного краму, і з награбованого поїхали в гнір і все там розтринькали. Другого разу нам пощастило менше. Щойно ми пограбували караван, на нас напали списники місцевого вождя, який за гроші захищав каравани. Двох наших ватажків було убито, а решту забрали в Дамаск. Там нас роздягли та продали, як рабів. За дві срібні монети мене купив сирійський вождь, що жив у пустелі. Пострижений лише з пов'язкою на стегнах я мало чим відрізнявся від інших рабів. Я був шибайголова і вважав це лише за пригоду, аж поки господар... Не підвів мене до чотирьох своїх дружин і не сказав, що я можу бути їхнім ємнухом. Тоді до мене справді дійшло, в якому безнадійному становищі я опинився. Ті люди пустель, жорстокі й воювничі. Моє життя залежало від їхньої волі, а я не мав ані зброї, ані іншого способу порятунку. Я стояв у страху перед чотирма жінками, а вони всього мене розглядали». Мені стало цікаво, чи хтось із них мене пожаліє. Сіра, перша дружина, була найстарша. Вона дивилась на мене без жодної емоції на обличчі. Безутіжний я відвернувся від неї. Наступною була зарозуміла красуня. Вона дивилась на мене з такою байдужістю, наче я був хробаком на землі. Третій, четверті дружини були молодші за інших. Вони прискали зі сміху, наче це все був якийсь цікавий жарт. Мені здалося, що я очікував на їхній вертик цілу вічність. Здавалося, що кожна з дружин хотіла, щоб рішення прийняла не вона, врешті сіра сухо промовила. Євнухів у нас багато, от наглядачів за верблюдами мало. І всі вони ні на що не годяться. Навіть сьогодні я хотіла б поїхати до матері, бо в неї гарячка, але не можу довірити верблюда жодному рабові. Запитайте цього, чи може він вести верблюда? Господар запитав мене, що ти знаєш про верблюдів? Прагнучи приховати завзяття, я відповів, я вмію ставити їх на коліна, завантажувати, вести під час довгих подорожей так, щоб вони не втомлювались. Якщо треба, можу полагодити з брую. Граб знає, про що говорить, зауважив господар. Якщо хочеш, сіро, бери цього чоловіка собі в наглядачі верблюдів. Мене передали сірі, і того самого дня... Я провів її верблюда у довгій подорожі до хворої матері. Минаючи нагоду, я подякував їй за наступництво і сказав, що від народження рабом не був, бо мій батько – вільна людина. Шанований вавилонський майстер, який виготовляє сідла, тож я розказав їй свою історію. Те, що вона потім сказала, занепокоїло мене, і згодом я багато розмірковував над її словами». Як ти можеш насивати себе вільною людиною, якщо твоя слабкість довела тебе до такого стану? Якщо у людини душа раба, чи не стане вона врешті рабом, попри те, ким народилась, як вода, що завжди знаходить свій рівень? Якщо ж у людини душа вільна, чи не стане вона шанованою і поважною у власному місті, попри всі негаразди? Понад рік я був рабом і жив серед рабів. Але одним із них не став, якось сіра запитала мене вечорами, коли інші раби можуть собі зібратись і розважатись. Чому ти сидиш одну на меті? Розмірковою над твоїми словами, відповів я. Мені цікаво, чи в мене рабська душа, я не можу приєднатися до них, тож і сиджу окремо. Я теж маю сидіти окремо, зізналась вона. У мене був великий посах. через нього чоловік взяв мене в дружини, він однак не бажає мене. Кожна жінка прагне бути бажаною. Через це, а також через те, що я безплідна і не маю ні сина, ні доньки, я маю сидіти окремо. Якби я була чоловіком, то краще померла б, ніж була таким рабом. Однак традиції нашого племені роблять рабин із жінок. «Що ти думаєш про мене зараз?» – запитав я її. – У мене душа чоловіка чи раба? – Ти хочеш чесно віддати всі свої борги у Вавилоні? – запитала вона у відповідь. Так, бажання у мене є, та нема можливості. Якщо ти дозволяєш рокам пройти повз тебе і не намагаєшся повернути борги, тоді в тебе нікчемна рабська душа. Інакше й годі казати про чоловіка, який сам себе не поважає, а людина не може себе поважати, якщо чесно не повертає боргів. Та що я можу зробити? Я сирійський раб. Тоді й залишайся сирійським рабом нікчем. Я не нікчем, завзято заперечав я. Тоді доведи. Як? Чи твій великий цар не бореться з ворогами в різний спосіб і всіма силами? Борги – це твої вороги, це вони тебе вигнали з Вавилона. Ти залишив їх без уваги, а вони виросли і стали надто сильними для тебе. Якби ти боровся з ними як чоловік, то міг би перемогти – стати шанованим громадянином свого міста. Однак твоя душа не бажала з ним боротись, і зрештою твоєї гордості ставало дедалі менше, поки ти не перетворився на сирійського раба. Я багато думав над її уїдливими обвинуваченнями і багато чого вигадав на свій захист, щоб довести, що в мене не рабське серце. Та вимовити ці слова мені не довелось. Через три дні після нашої розмови Сірена служниця покликала мене до своєї господині». «Моя мати знову дуже захворіла», сказала мені вона. Осідлай й двох найкращих верблюдів з чоловікового стада. Дорога буде довга, прив'яжи до них бурдюки з водою та в'юки. Я сідла у верблюдів, дивуючись того, скільки провізії готує служниця, бо до оселі сіраної матері можна було б дістатись менше, як за день». Служниця їхала верхи позаду, а я вів верблюда своєї господині. Коли ми дістались домівки її матері, вже стало темно. Сіра дозволила служниці йти, а мені сказала: деба, сіре, у тебе душа вільної людини чи раба? Вільної людини, рішуче відповів я. Зараз у тебе є нагода це довести. Твій господар зовсім захмелів, його вожді також нічого зараз не тямлять. Береш бо ці верблюди і тікай. У торбі одяг твого господаря, щоб ти зміг сховатися. Я скажу, що ти вкрав верблюдів і втік, поки я відвідувала хвору матір. «Твоя душа, душа цариці», – сказав я їй, – «я дуже хотів би провести тебе до щастя». «Щастя», – відповіла вона, – «не чекає на дружину, яка кинулась на втіки, та шукає його в далеких землях серед чужинців. Іди своїм шляхом, хай пустельні боги тебе захищають, бо шлях буде довгий, і на ньому ти не натрапиш на їжу чи воду». Більше підганяти мене не довелось. Я щиросердно подякував сірі, зник у нічній темряві. Цей чужий край я не знав і лише трохи уявляв, куди треба йти в напрямку Вавилона, та все одно сміливо прямував пустелею до пагорбів. Я їхав верхи на одному верблюді, а іншого тримав. Я їхав усю ніч і весь наступний день, квапився, бо знав, яка страшна доля очікує рабів, що крадуть майно господаря, і намагаються втекти. Пізніше того дня я дійшов до суворої землі, де, як у пустелі, не було ані душі. Гостре каміння впивалось в лапи верблюдам, і вони йшли повільно і болісно. Я не зустрів ані людини, ані звіра, і добре розумію, чому вони обходять цю непривітну місцину. Далі почалась подорож, про яку не кожен може розказати, бо мало хто після неї залишиться живим». Ми йшли вперед день за днем. Їжа й вода закінчувались, сонце невимовно пекло. Наприкінці дев'ятого дня я вибрався з сідла з відчуттям, що знову залізти на верблюда забракне сил, і я неодмінно помру. Зовсім один у цій богами забутій місцині. Я розтягнувся на землі і заснув, прокинувся лише з першим промінням сонця. Я сів і подивився навкруги. Вранішнє повітря було прохолодне, верблюди лежали недалеко від мене, було видно, що їм не переливки – Довкола мене широко розкинулося ні на що непридатна, непрохідна земля, вкрита камінням, піском та шипами. Тут не було жодних слідів води і їжі для людини або верблюда. Може, саме тут. У цілковитому спокої моє життя добіжить кінця. Тоді мені думалось ясніше, ніж будь-коли раніше. Мені здавалось, що тіло вже не має великого значення. Мої спалені губи, з яких сучилась кров, сухий, набряклий язик порожній шлунок – все це переставало нестерпно боліти ще день тому. Я подивився далечині, чітко з... і подумав. У мене душа раба чи вільної людини. Тоді зрозумів, якщо у мене душа раба, я здамся, ляжу в цій пустелі і помру. Така смерть личить рабові втікачеві. Та якщо у мене душа вільної людини, то що тоді робити? Звичайно, я йду до Вавилона, поверну борги всім, хто мені довіряв. Подарую щастя дружині, яка справді любила мене та принесу спокій і задоволення своїм батькам. «Борги, це твої вороги, які вигнали тебе з Вавилона!» Так казала мені Сіра. Так воно й було. Чому я не наполіг на своєму, як справжній чоловік? Чому дозволив дружині повернутися до батькової хати? Аж ось сталося диво. Увесь світ наче змінив кольор, ніби я весь цей час дивився на нього через кольоровий камінь, який раптом зник». «Нарешті я побачив, що насправді важливо в житті. Померти в пустелі? Ні, це не про мене. Дивлячись на світ по-новому, я зрозумів, що маю зробити. Насамперед повернутися у Вавилон і піду до кожного, кому заборгував. Скажу їм, що після років блукані невдачі повернувся, щоб розпрощатись з боргами так швидко». Як тільки боги мені дозволять. Після цього облаштую домівку для дружини і стану людиною, якою пишатимуться батьки. Мої борги були мені ворогами, але люди, яким я заборгував, були друзями, бо вони сподівались на мене і мені вірили. Я важко піднявся на ноги. Що мені голод? Що мені справа? Га? Вони не завадять мені дійти до вавлона? У мене всередині здіймалася душа вільної людини яка поверталась побороти ворогів і винагородити друзів. Я запалав небаченою рішучістю. Тімяні очі моїх верблюдів засвітились, коли вони почули нову інтонацію в моєму хриплому голосі. Після багатьох спроб вони ледь стали на ноги. З останніх сил ми рішуче рушили на північ. Щось всередині мене казало, що там ми знайдемо Вавилон. Ми знайшли воду. Ми вийшли на родючішу землю з травою та водою, також ми знайшли стежку до Вавилона, душа вільної людини, споглядаючи життя, бачить у ньому клубок труднощів, який треба розв'язати, що вона й робить. Рабська душа – це зовсім інше. Її власники скиглять, що я раб, можу із з цим зробити. А як ти, Таркаде? Чи твій порожній шлунок робить думку кристально чистою? Чи готовий ти ступити на дорогу, що веде до самоповаги? Чи бач ти у його справжньому кольорі світ, чи бажаєш чесно повернути борги, як би багато їх не було, і знову стати шанованим мешканцем Вавилона? На очі юнакові навернулись сльози, він енергійно підвівся з місця. Ти просвітив мене, я вже відчуваю, як у мені здіймається душа вільної людини. Але як у тебе склалось після повернення? запитав Дабасіра один з зацікавлених слухачів. Якщо є рішучість, вихід знайдеться, відповів Добасір. Тоді у мене з'явилась рішучість, тож я почав шукати шляхи. Спочатку відвідав усіх, кому заворгував, і благав їх почекати, доки я не зароблю грошей, щоб з ними розплатитись. Більшість моїх... Позикодавців раду мене зустрічали, деякі сварили, але решта пропонували допомогу. Один чоловік дав мені саме те, що потрібно. Звали його Матон, він був лихварем. Дізнавшись, що в Сирії я наглядав за верблюдами, він послав мене до старого Небатура, торговся верблюдами, якому тоді наш добрий цар щойно доручив купити стада гарних верблюдів для великого походу. Працюючи на Небатура, я... Знайшов своїм значенням бровельблюдів, гарний застосунок. Поволі я повернув кожен позичений мідя, кожну срібну монету. Тоді врешті я міг не опускати голови, бо відчував, що я достойна людина. Дебасій знову згадав про їжу. Кау коре ну який же ти повільний!» – гаркнув він у бік кухні. «Їжа вже охолола, принеси мені ще м'яса, просто з вогню!» «А ще принеси велику порцію для Таркада, сина мого давнього друга, він голодний і їстиме зі мною!» На цьому скінчилась оповідка про Дабасіра, торговця-верблюдами зі стародавнього Вавилона. Він знайшов свою душу, коли збагнув велику правду. Правду, яку мудрі люди, які жили задовго до нього, знали і застосовували протягом багатьох віків. Вона багатьох виводила з негараздів та приводила до успіху. Вона й надалі служитиме тим, у кого стане мудрості зрозуміти її магічну силу. Цю істину може використовувати кожен. Якщо є рішучість, вихід знайдеться. Глиняні таблички з Вавилона Коледж Святого Світіна Ноттінгемський університет New Ark on Trent Ноттінгем, 21 листопада 1934 року Професорові Френкліну Колдеулу Британська наукова експедиція Хілла, Месопотамія «Вельми шановний професор, п'ять глиняних табличок з ваших нещодавніх розкопок у руїнах Вавилона прибули на тому самому кораблі, що й ваш лист. Моєму захопленню не було краю. Я провів багато приємних годин, перекладаючи написи на табличках. Мені варто було одразу відповісти на ваш лист, але я чекав, поки не завершу переклади, які додаю до цього листа» гарно запакували таблички, тож вони прибули неушкодженими. Історію, яку вони розповідають, здивує вас так само, як вона здивувала нас в лабораторії. Можна було б очікувати, що тьмя далеке минуле може розповісти, хіба що про романтику та пригоди щось на зразок тисячі однієї ночі. Коли ж ми прочитали, що таблички оповідають про негаразди людини на ім'я Табасірі, яка забургувала гроші, ми зрозуміли, що умови того стародавнього світу – не так сильно змінились за п'ять тисяч років, як можна було очікувати. Дивина та ці стародавні надписи мене чіпляють, як зараз кажуть студенти. Як професор коледжу я мав би тямити і знати багато на чому. Та ось під запилених руїн Вавилона з'являється цей старий чолов'яга і розповідає таке, чого я ніколи не чув, як повернути борги і водночас наповнити золото гаманцем. Про це, визнаю, приємно думати, а також цікаво перевірити, чи спрацює його порада нині так само, як вона працювала в стародавньому Вавилоні. Ми з місіс Шрюбері плануємо спробувати цей план на наших власних справах. Можливо, нам вдасться їх значно покращити. Бажаю вам ціляких гараздів у вашій цінній справі, та з нетерпінням чекаю нагоди допомогти. Щиро ваш Альфред Шрюбері, кафедра археології. Перша табличка. Зараз, коли на небі з'явився повний місяць, яда Басір, нещодавно повернувшись з рабства в Сирії, маючи рішучість чесно повернути всі свої борги і стати заможнім чоловіком, якого поважатимуть у моєму рідному Вавилоні, вирізблюю на цій глині навічно опис моїх справ, щоб він вказував мені шлях і допомагав здійснити мої великі бажання». За мудрою порадою мого доброго друга Матона, золотого лихваря, я сповнений рішучості дотримуватись точного плану, який, за словами мого друга, здатен врятувати від боргів і привести до самоповаги будь-яку людину. Цей план містить три мети. Вони – моя надія і бажання. По-перше, цей план – дорога до мого процвітання в майбутньому. Через це десяту частку мого заробітку я відкладатиму собі. Мудро ж, бо каже Матон, чоловік, що має в гаманці золото і срібло, яке не потрібно витрачати, пілкується про родину і вірно служить царю. Чоловікові, у гаманці якого лише кілька мідяків, байдуже до родини царя. Чоловік, що у якого в гаманці порожньо, Має недобре серце, він робить зле своїй родині та зраджує царя. Через те чоловікові, який прагне достойно жити, потрібно мати монети, щоб залишити їх у гаманці, щоб у серці жила любов до рідних і вірність своєму царю. По-друге, план передбачає, що я забезпечуватиму і вдягатиму мою любу дружину, яка вірно повернулася до мене з батькового дому. Матон каже, що турбота про вірну дружину – це запорука самоповаги в серці чоловіка – вона додає сили і рішучості для досягнення мети. Тому сім з десяти частин заробітку я витрачатиму на домівку, одяг, їжу і деякі дрібнички, щоб у житті були якісь радощі. Та Матон наказує бути дуже пильним, щоб не витрачати на ці потрібні речі понад сім десятих заробітку. У цьому полягає успіх плану. Я маю жити на цю частку і ніколи не виходити за її межі, ніколи не купувати речі, за які не зможу розплатитись цих грошей». Друга табличка. По-третє, план передбачає, що зі свого заробітку я поверну борги. Тому що разу, коли сходить повний місяць, дві десятих частини мого заробітку слід чесно поділити між людьми, які повірили мені та дали у борг. Так, через деякий час я неодмінно повністю погашу заборгованість. Через це я пишу ім'я кожного, кому винен гроші, і чесно вказую суму боргу. «Фару», «Ткач». Два срібняки, шість мідяків. Синджар, майстер з виготовлення ліжок, один срібняк. Агмар друг, три срібняки, один мідяк. Занкар друг чотири срібняки, сім мідяків. Аскамір друг, один срібняк, три мідяки. Харінсір, Ювелір. Шість срібняків, два мідяки. Діаркебер батьків друг чотири срібняки, один мідяк. Алкахат, домовласник, чотирнадцять срібляків. Матон, золотий лихвар, дев'ять срібняків. Біреджик, землероб, один срібняк, сім мідяків. Із цього місця текст нечитабельний, розшифрувати неможливо. Третя табличка. «Цим позикодавцям я загалом винен 119 золотих монет і 41 мідяк. Заборгувавши ці гроші та не знаючи, як їх повернути, я, дурний, дозволив дружині повернутися до батькової хати, а сам поїхав з рідного міста і шукав легкого заробітку де інде». Врешті я знайшов лише лихою, до того опустився, що мене продали в рабство. Тепер, коли Матон розповів мені, як повернути борги малими сумами із заробітку, я розумію, яким дурним був, коли втік від наслідків свого марнотратства. Через це я відвідав людей, яким заборгував, і пояснив їм, що в мене немає грошей розплатитись з ними, але є лише змога їх заробити. Я сказав, що планую витрачати дві десятих частини заробітку на повернення боргу рівномірно й чесно. Можу повертати лише так і не більше. Тому забезпечив я їх і з часом свої зобов'язаності виконаною повністю. Агмар, якого я вважав своїм найкращим другом, гірко посварив мене, і від нього я пішов приниженим. Землероб Біреджик благав, щоб я спершу розплатився з ним, бо йому до кінця потрібна допомога. Домовласник Альхад був людиною важкої вдачі, сказав, що буде мені непереливки, якщо не забаром повністю з ним не розплачуюсь. Решта позикодавців з готовністю прийняли мою пропозицію. Через це я налаштований, як ніколи, рішуче довести задумане до кінця. Переконаний, що легше борги повертати, аніж уникати цього. Хоча й не можу задовільнити потреби та вимоги деяких позикодавців, чинитиму чесно з всіма. Четвертя табличка. І знову світить повний місяць. Я тяжко працював, надаючи шкідливим думкам стати мені на заваді. Моя люба дружина підтримала мій намір розпрощатись з боргами. Завдяки мудрому рішенню діяти рішуче минулого місяця я заробив 19 срібняків, купуючи здорових і швидких верблюдів. Гроші я поділив за планом. Десятину залишив собі, сім нам з дружиною, що було на життя. Дві десятих заробленого поділив між позикодавцями порівну, як тільки можна порівну розділити мідяки». Ахмара я не побачив, тому залишив гроші його дружині. Біреджик так зрадів, що ладен був мені руку цілувати. Лише старий алкахат, незадоволено про мотів, що платити треба швидше. Я відповів йому, що якби мені дозволили добре їсти та нічим не перейматися, це одне дозволило б мені платити швидше. Решта мені дякували і прихильно говорили про мої зусилля. Виходить, що наприкінці місяця моя заборгованість скоротилась майже на чотири срібняки, а ще два срібняки я відклав, і вони належали лише мені. На серці так добре, як уже довго не було. І знову повний місяць. Я тяжко працював та успіху не бачив. Мені вдалося купити лише кілька варблюдів. Заробив я тільки 11 срібняків. Однак ми з дружиною не відійшли від плану, хоча нам довелось відмовитись від нового одягу і майже нічого не їсти, окрім трав. Я знову залишив нам десятину з цих одинадцяти монет, а на сім десятих ми жили. Коли Ахмар похвалив мене, що віддаю гроші хоч і потроху, я здивувався. Бірджик мене також похвалив Алкахат, розлютився, але коли я запропонував йому віддати ці гроші, що я приніс, якщо він їх не хоче, він заспокоївся. Інші лихварі, як і до цього, лишились задоволені». Знову вийшов повний місяць, у мене неабияка радість. Я перехопив гарне стадо і впив багато дуже хверблюдів, тому заробив 42 срібняки. Цього місяця ми з дружиною купили нові сандалії і одяг, те чого нам дуже бракувало. Харчуватись ми так добре, м'ясом і птицею. Нашим Позикодавцями повернули понад вісім срібняків, навіть Алкхат не мав нічого проти. Прекрасний той план, що ми обрали. Він виводить нас з боргів і дарує багатство, яке ми лишаємо собі. Уже тричі на небі з'являється повний місяць від тоді, як я востаннє писав на глині. Щоразу я платив собі десятину заробітку. Щоразу ми з моєю любою дружиною жили на сімдесятих, хоч іноді це було складно. Щоразу, повертаючи позику, я віддавав дві десятих від заробленого». Тепер у мене в гаманці 21 срібняк, і кожен мій від... від цього мені більше не хочеться схиляти голову додолу, а поміж друзів я почуваюсь гордим. Дружина добре наглядає за нашою домівкою, У неї гарне обрання, разом ми щасливі. Обраний план виявився безцінним. Чи не завдяки йому з колишнього раба вийшов гідний чоловік? П'ята табличка. І знову на небі повний місяць. Я згадав, що давно вже нічого не писав на глині. Від останнього запису минуло 12 місяців. Цього дня, одначе, я напишу, бо саме сьогодні я повернув останні борги. Цього дня я і моя люба дружина неабияк радіємо, що завдяки рішучості довели задумане до кінця. Після мого останнього візиту до позикодавців сталося багато чого, і я довго ще це пам'ятатиму». Агмар благав пробачення за лихі слова і казав, споміж усіх людей, саме зі мною він найбільше хоче товаришувати. Старий Алкхат врешті виявився не таким же й поганим. Він сказав мені, колись ти був шматком якої глини. Будь-яка рука могла тебе стискати і обробляти. Тепер однак ти став шматком бронзи, що не зігнеться під тиском. Якщо тобі буде потрібне срібло чи золото, приходь до мене будь-коли. Алкахат не єдиний, хто добре про мене думає. Багато хто ще з повагою про мене говорить. Моя люба дружина дивиться на мене зі світлом в очах. Такий погляд дає чоловікові впевненість. Своїм успіхом я завдячую планові. Він дозволив мені сплатити всі борги і звести до кишені золото і срібло. Вельма рекомендую його всім, хто бажає зрушити своє життя з місця. Якщо колишній раб зміг повернути борги і розжився золотом золотому гаманці – чи не допоможе цей план будь-якому стати незалежним? Та і я сам ще з ним не закінчу, бо переконаний. Якщо я надалі, триматимусь плану, він зробить мене справжнім багатієм. Коледж Святого Світіна. Нотінгемський університет. York on Trend. Нотінгем. 7 листопада 1993 -го. Професорові Франкліну Колдуелу. Британська наукова експерізація. Експедиція Хілла, Месопотамія. Вельми, шановний професора, якщо, продовжуючи розкопки серед руїн Вавилона, ви натрапите на привид його колишнього мешканця, старого торговця-верблюдами на ім'я Дабасір, Зробіть мені ласку, скажіть йому, що його писання на отих глиняних табличках через кілька століть зробило йому вічну подяку від подружжя викладачів з англійського коледжу. Напевне, ви пам'ятаєте, як я писав рік тому, що ми з місіс Шрюбері вирішили спробувати дабасірів план, щоб вибратись з боргів і водночас розжитись золотом. Можливо, ви здогадались, в якому ми опинились в скрутному становищі, хоч ми й намагались приховати це від наших друзів. Багато років нас страшенно засмучувало безліч давніх боргів. Нам ставало зле від думки про те, що якийсь торговець влаштує скандал, який коштуватиме мені місце в коледжі. Ми все платили і платили, діставали кожний шилінг нашого доходу, який тільки могли, та цього ледь вистачало, щоб втримати наше становище, бодай на такому самому рівні. А крім того, ми мусили робити покупки там, де не нам могли б дати в борг, хоч і ціни були вищі». Закінчилось тим, що ми втрапили в таке замкнене коло, де з кожним опертом стає не краще, а гірше. Наша боротьба ставала безнадійною. Переїхати до дешевшого помешкання ми не могли, бо заборгували власникові оселі. Здавалося, нам уже ніщо не може допомогти. Аж тут до нас завітав ваш знайомий, старий торговець верблюдами з Вавилона. Він мав плани, його метою було саме те, чого ми хотіли». Безперечно, саме він надихнув нас жити за його системою. Ми склали список усіх наших боргів та, взявши його, показували всім, кому заборгували гроші. Я пояснював, що практично неможливо сплачувати за показниками, що нагромадились. Вони й самі легко це бачили, що силики ми написали. Я пояснив кредиторам, що єдиний спосіб повністю з ними розплатитись – це щомісячне відкладання 20% доходу та пропорційно його ділити. Отже, гроші до них повернуться повністю трохи більше, ніж за два роки. А в цей час ми купуватимемо в них за готівку, тож вони ще матимуть користь від наших покупок». Наші кредитори виявилися славними людьми. Продавець овочів, мудрий чоловік у літах, висловив свою думку, і це допомогло домовитись з іншими – а сказав він так. «Якщо ви платитимете за все, що купуєте, а ще потроху повертатимете борг, це краще, ніж раніше, бо за три роки ви зовсім нічого не платили». Врешті я записав усі їхні імена в договір, за яким вони зобов'язувались не сварити нас, допоки ми справно платимо 20% свого доходу. Потім ми замислились, як прожити на 70%, що залишаються. Ми рішуче хотіли відкладати 10%. Найбільше нас привертала думка про срібло або, можливо, золото. Жити по-новому було для нас пригодою. Нам подобалось розмірковувати про наші витрати, комфортно жити на 70% заробітку. Ми почали з оренди. Нам далося непогано знизити її вартість. Потім ми засумнівалися, чи потрібні нам наші улюблені сорти чаю. Врешті ми приємно здивувалися, як часто могли купувати товари вищого гатунку меншим коштом». Не писати му про все, бо лист вийде занадто довгим. Одне слово, заощачувати виявилось не так важко. Нам це вдалося. Яке полегшення настало, коли ми привели справи до ладу і більше не тікали від минулих боргів. Маю ще сказати вам про 10%, які ми відклали. За деякий час сказати правду просто слухали, як монети подзенькою гаванці. Бачите, відкладати гроші – це наче гра». Це велика втіха заощаджувати гроші, які не хочеш витрачати. Набагато приємніше робити такий запас, ніж його витрачати. Коли ми вдосталь награлись грошима, то вигадали вигідний спосіб їх використати. Ми знайшли, куди їх можна вкласти. Треба було якраз по 10% щомісяця. Видається, що це найкраща частина нашого нового життя. Є щось невимовно приємне в почутті безпеки, коли ти знаєш, що твоє багатство стабільно зростає. Коли завершиться моя викладацька кар'єра – у нас вийде кругленька сума, якої вистачить, щоб подбати про себе. І за все це я плачу з тих самих чеків, що я отримував і раніше. Наші борги поволі меншають, а вкладення зростають. Побільше. З грішми в нас справи ще краще, ніж раніше. Думаємо, такий результат показує, що буває, коли дієш за фінансовим планом, а що коли просто пливеш за течією». Наприкінці наступного року, коли ми розрахуємось з усіма боргами, ми зможемо вкладати навіть більше грошей, а ще в нас залишатиметься на подорожі. Ми налаштовані ніколи не дозволяти витратам на життя переходити межу 70% від нашого доходу. Тепер ви розумієте, чому ми хочемо щиро подякувати цьому старому чолов'язі. Його план врятував нас від пекла на землі. Він знав, він сам крізь це пройшов, він хотів, щоб інші люди вчились на його гіркому досліді». Через те, він виснажений годинами виводив на глині своє пояснення. Він мав сказати важливе тим, хто страждає так само, як колись він. Його слова настільки важливі, що навіть поставивши з Вавилонських руїн 5000 років тому, залишаються насущними, як колись. Щиро ваш Альфред Шрюбері, кафедра археології. Вавилонський щасливець. На чолі каравану гордо їхав Шарунада, заможний вавилонський купець. Йому подобались вишукані ткани, невдягнений він був у дорогий, відповідний його статус одяг. Він любив чистокровних тварин із легкістью.